що я когось зненавиджу, то програла. Опинившись у пустелі, зазнаєш ще якийсь час спокус. Замість вічної смаженої картоплі приносять екзотичні наїдки. Замість чистоти – залицяльник з ранньою лисиною замість скромності лестощі, кілька крапель отрути, солодкої і приємної на смак. Слід усе це прийняти, подякувати і забути про коштовні подарунки. Бог посилає нам випробування у вигляді нещасть, а лукавий, спокусливі дарунки. Богові ми дякуємо тільки за благо. Що тут вдієш? Ми ставимося до нього, як до людини. Коли річ багато років перебуває у домі, вона перестає бути річчю. Коли помирає хтось старий, самотній, його квартиру забирають інші, тому речі викидають на вулицю. Здебільшого виносять непотріб поламені стільці, ганчір'я і книжки. Ті книжки видрукувані готичним шрифтом, який зараз ніхто не зможе прочитати. Тож нема кому розповісти про уподобання господаря. Іноді ці речі опиняються на міських звалищах. У той час, коли я пишу ці рядки, осінній вітер б'ється в шибки і ворушить фіранками. Цей вітер принесе сніг, дощ чи вістку з країни втрачених можливостей. Ми рідко, тобто майже ніколи, не допомагаємо людям, тваринам і речам, кинутим на призволяще. Це і є наші втрачені можливості. За ціле життя це трапляється лише кілька разів, але вони дають нам виправдання нашого існування. І книжка з готичним шрифтом, і нащерблене горнятко випромінюють вдячність і тепло в нашому домі. Але ми відчужуємо від себе тисячі подібних книжок і тисячі горняток, так само як людей. Один жебрак і дуже багато жебраків несумісні. Необхідно хоча б про щось дбати. Давніше меблі, прикраси, одяг передавалися з покоління у покоління, і люди жили неквапно, маючи на все час. Нині ж ми живемо на величезному смітнику, і ні на що не маємо часу. Я не люблю заклопотаних людей, вони якісь неповноцінні, не творять, а тільки споживають. Вони не думають. Серед них не знайдеш ні друзів, ні коханих. Можна любити все або нічого. Цілий Божий світ або нічого. Тоді не виникне потреби в насильстві. Мої думки не нові. Коли увісні ми літаємо, щось дуже вповільнює наші рухи, примушує звертати увагу на зовсім незвичні предмети і використовувати їх не за призначенням. Уранці тверезий глуст змиває сліди нічних блукань, заблоковуючи пам'ять. Те, що залишається, неможливо розтлумачити. Куди ж ми врешті йдемо із зраненим серцем і скаліченими ногами? У пустелю, до моря, дає є острів блаженних і острів проклятих.